saam met Corrie, maandag en vrydag om vijf. Goeiemiddag en hertelike welkom, by my program, Menslief, ek is lief vir jou. Ek vraag om verskoening, is bykie laat my program, maar dit was as gevolg van die internet, baie jammer daar oor, My naam is Corrie en natuurlijk is dit my, my program vir ons gesaas oor positieve dinge en hoe om ons my menself op te bou en waarde aan my mense lewe te gee. Maar voordat ons verder gaan en na my spijskar kyk, eers is dit die muziek en ek het vir ons, wil jy dans Karina, hier op die draadtafel, kom ons, geniet om saam hier kom hy. don't met vir die dans, Karina, nou is ons my allemaal in een lekker vroelike bij, en ons kyk na dinge wat vir ons van waarde kan wees. Eerstens wil ek noem onthou, jy is uniek, jy is speciaal, dat net een van jou soort op jy aardboel, en moen dat iemand anders opinie oor jou saaf jou waardheid word nie. En jy wil eerst kyk na om perfect te wees. Nou nie een van ons is perfect nie, Vergeet daarvan om perfect te probeer wees, want ons kan nie volmaak en perfect wees nie. Elkeen van ons, die 7,5 biljoen mens op die aardpool, het een goeie kant en een zwakker kant. Maar bou voort op die goeie kant, wees vrolik, wees positief en wees succesvol met daar die goeie dinge, daar die goeie talente wat jy ontvang het. En my smag na goeie en uitdaging maar een mens ploeter elke dag op die salem neer aan. Konfronteer slag jou vreese en voel goed oor jou self. En dan kyk ons na die woord gemakzone. Nou, gemakzone klink so lekker het voel, as vir mens daar op gemak op die sitkammerbank sit. Dit let een mens denk aan die ginslingstoel, waarna men so kalm ontspanne en gesorg vir gevoel. Ons amal het persoonlijke gemakzone, Dit is daar die innerlijke thermostaat wat andei met wat er gedagtes, mensies, aksies en plekke in mens gemakkelijk is. Binnen mens in maksona is daar geen verrassings nie. Nou die vraag is, is dit die rechte plek om te wees? Hoe mere en alarmstelsels laat mens veilig voel, maar as mens te bang is om buiten hierdie gebied te beweeg, dan kan myse lewe ook jou tronk word, daar die veilige hawe kan terhalies voorheen. Wees dapper, en jy sal baie wen. A boer vrou Anna Maria Kruijwin moest terwille van oorlewing uit haar gemakzone beweeg, en met geen ondervinding nie het sy thuis onderneming begin, nadat een langdurige droogte haar man gedwong het om vir ees een ander waar te gaan soek. Sy sê, ek het een paar ganse gehad, een stik tons dichtemateriaal en een foto van een Duitse dewey. Na vele problees la, het ek die dewey gemaakt. Haar waag met het vruchte afgewerp. Sy het nie net een suksesvolle onderneming tot stand gebring nie, maar het ook persoonlijke groei ervaar, tot haar eie en anderse voordeel. Die kennis wat sy opgedoen het, het 'n reikdom in haar leven gebring wat sy met ander mense kan deel. Daar is die tyd vir alles. Een mens weet goed, wanneer jy uit jou griefzone moet stap, maar vrees vir lam, ons dikwels jyltema. Soms is ons so bezig om te wag vir daardie ekstra vierwerke, dat ons nie hierdie klein viervriegie voor ons sê neem. Dit is haar woorde. Sy sê, doen daar die opdracht die wat vir jou na niks lyk nie, en beleef die ongelooflike lekkerte van Ek het iets gedoen, jou booging is daak nie die grootste, die mooiste of die beste nie, en miskien merk iemand anders nie is op nie, maar jy sal weet. Onthou, daar is nie iets soos een volmaakte mens op hierdie aardboel nie, en ek sê altyd, daar ook nie iets soos een perfectionist nie. Selfs al wil jy probeer om een te wees, gaan jy nie alles perfect recht krij nie, het bestaan nie vir my nie, die term perfectionist is vir my heel toal verkeerd, want gewoonlik is die mense se prioriteite op sekere dinge gefokus, en die vergeet van baie ander dinge, en as jy bykie wegstaan en kyk, dan is daar die perfectionist ook maar voete van klei daar Duidl die duidelijke te keer, dat die mense in een groef beland so het die Kaapenaar argrela, 64.000 km in een mikroveeltuig afgelee Hy sê, jy moet een tijdsbeperking stel en jou rustheid gebruik om nieuwe ideale te vind Vries is nie altyd slag nie Dit kan die drijweer wees wat jou tot nieuwe hoogtes uitdag As jy binnen jou gemakzone bly, groei jy nie as mens nie Jy stag neer om uit hierdie veilige plek te beweeg, beteken dat jy jou vrees en gemak moet konfronteer. Dit vraag waagmoed en dapperheid, maar die beloning is een vervullende en een opvindende leven. As jy voel as wie jou touw opgooi, visualiseer twee van jou saaf. Die ene is die mens die graag wil wees, en die ander persoon die een wat jy nie wil wees nie. Die uitkomst is in jou hande. Onthou, jy het altyd a kese, as jy jou in die oogende oopmaak het jy a kese jy kan in die bed bly lee of jy kan uit die bed uitspring en iets begin doen vir die dag begin klein en sê tot ziens vir jou vreese maak een lysie van die dinge wat jy vrees, groepeer die vreese van die kleinste na die grootste begin dan by een van jou klein vreese en besluit om het te konfronteer As jy bang is vir die onbekende, moet jy daarteen beklein nie. Of dit ontken nie? erken jou gevoelens en laat dit dier jou vloe. Oorkom jou vrees dier positieve verklarings oor jouself neer te skryf. Soos bijvoorbeeld, ek is emotioneel sterk en kan goeie besluiten neem. Of, my lichaam is sterk en gezond. Herhaal hierdie sinne ten mense te 10 keer per dag, selfs al gloeie dit nie aanvankelijk nie. Visualiseer jou gemakzone as een cirkel waar binne in jy staan. Sien in jou gedagtes hoe jy buiten hierdie cirkel tree. Ervaar hoe goed jy gaan voel oor jou selfs draai daar die eerste tree gewaag het. Begin klein veranderings in jou leven en jou routine maak. ry ander pat ver toe of gesels met iemand wat jy nog altyd as anders beleef het. Hou jy oor en oor vir nieuwe ervarings, al is dit net om iets snaaks te eet, wat jy nog nooit geëet het nie. As jy nog nooit kaviaar geëet het nie, eet een beetje kaviar en proe, proe dit. Eet een stikkie haai, sop, of wat is stikkie haai, sop, proe, proe dit, en vergeet daarvan om perfect te wees. Maar vir ons verder kyk na, om te vergeet om perfect te wees, om ons luister eers nog 'n stukkie musiek en ek het vir ons nog enetjie van kookwater hierso die boere dans kom dans die boere dans my kom hy met die boere daans, ek hoop jy het saant my die lekke boere daans gedoen daar, en ons kyk verder na wat op my sparskaart is, en die volgende is vergeer daarvan om perfect te wees jou collega's en vriendine vriendinne vir my jou en selfs manlief en die kroosloop katvoet om jou jy dref amal tot raserny met jou hoosstandaarde juist met die perfectionist maar onthou jy kan verander onthou elke persoon het sy eire prioriteite in die lewe vir een persoon is die hangkas en al die handdoeken en al die kleere wat loodra geval is baie belangrik, dis sy prioriteit daai die volgende eense prioriteit is om gemakkelijk in die sitkamer te sit en met die gesin te keier en lekker na te eet en het is nie so belangrik dat alles schoon en op sy plek is nie, dit hang op wat elk in sy is. Maar een mens kan verander om by mense gesin aan te pas, en in liefde en vrede en geluksom te woon. En as mens nou kyk na hierdie perfectionist, nog voor die keiermenses motor om die hoek verdwaan, is die lakens gewas die matras is omgedraai, die gastekamer gestofzuig, die vloer gewas en gepoleer, En vrou lief op die vloer, gaan lê en kyk dat daar nie 'n stoffie op die vloer sigbaar is nie. Gelukkig het jouselfhede naweek deur te pleter gewerk om te sorg dat die kombuis silwer skoon bly. Sodra iemand in die badkamer was, die gaan opruim. Jy het jou gaste ook nie? Die sit Jou gaste ook nie sitkamer omgekrap nie, want hulle was te senuweeagtig oor wat hulle gasvrou met hulle sou aanvang. Aspakjes is uitgegooi voor jy dit kon gryp om uit te gooi. Koppies is uitgespoel en uitgewas Voordat jy kon kom bystu draan gaan was Is dit hoe jy wil hee met jou vriende en familie om jou wees As jy nou bij is of nie Hoe herken ons hierdie typiese perfectionist is die vraag Om altyd alles op die plek te hee is goed en wel Maar as jy verhoudings daar onder begin lei Moet die mens daar breek aan draai Die perfectionist of sogenamde perfectionist Dink met hom haar of sy linker brein Het is makkelijk om iemand hierin te herken. Die kostkas is altyd alfabetis georganiseer. Aan die binnenkant van elke kasteer is leisies wat vir verduidelik waar wat is. Jy sal nooit dier maak raak in die linnenkas nie, want alles is volgens kleer, lijn, regheid en groot opgevoude hoopies gebare. Organisasie is hierdie persoonse middelnaam. Daar is geen gemors laai in hierdie huis nie. Terwyl hierdie dame of men haar laai, terwyl hy of sy kas recht pak of dokumente sorteer, en aan die einde van die dag wil hy of sy kan wys wat hulle alles vermag het. Nou is hierdie sogenaamde perfectionisme genetisch over dit aangeleer is die vraag. Die geleerde sê, dit is aan die een kant genetisch, omdat sekere mense van betrone hou, vastgestelde betrone maak je leven meer hanteerbaar en voorspelbaar, en laat jou veilig voel. Daarom skip jy graag solke patrone op kantoor of by die huis. Tak was jy ma perfectionist, of was so slordig, dat jy precies die teenongestelde wil wees. Dis bewys, dat oorgedrewe drange en gewoontes gekoppe kan word aan iets wat vroer in jou leven gebeur het. Die gedrag word dus soms aangeleer. Hierdie sogenaamde perfectionisme ontstaan gewoonlik as ‘n goeie voorneme, Niemand wil obsessief raak nie, net meer georganiseerd. Maar hier leed die probleem nou, een mens verval onbewuslik in een patroon om volmaak te wees. Je kom nie eens achter hoe ander mense daar oor voel nie. Gelukkig vir jou en ander is daar ook iets soos een sneller gebeurtenis. Dit is een gebeurtenis of persoon wat jou dat beseef, jy wil en jy moet verander. Vergeet van perfect wees en ontspanne bykie, Onthou, daar is nie een mens op die aardboel wat perfect is nie. Kom ons, luister ees nog eens kie mysiek, voor ons verder kyk na hierdie sogenaamde perfectionisme, en ons luister een bykie na nog een vrolikkie ene kookwater met ou rypaardie, kom my. daar met oor, ryper, lekke, vrolik en ons kyk ver op my spijskaart na perfectionisme probeer verstaan waar jou strewe vandaan kom waar jou obsessie om alles lijnreg en blink en skoontie vandaan kom dan kan jy beter en onbewuslik ten herhaling van die selfde foute strij Dit is nie altyd makklik om te verander nie, maar dit kan gedoen word. Maak heel eerste een lys van situasies wat al verkeerd geloop het om wat dinge by die huis of die werk altyd perfect moet wees. Skryf ook die name neer van mense wat ook in die proces seer gekry het. Was dit toe al die die moeite werd om iemand toe te snou as die handdoek skeef in die kas gepak het of wat die handdoek skeef in die badkamer opgehang het? Nou het jy al die eerste trekies gegee, om onvolmaak, maar gelukkig te wees. Onthou, hou in gedachte, niemand is volmaak nie, jy kan strewe hoe jy wil, maar ons allemaal bly mense, wat menslik is, met ons eie fout en ons eie voorkere. Vergewe jouself, en vraag die wat jy sier gemaakt het om verskoning. Maak een lys van die dinge, wat beslis met verander en dink aan alternatieve. Onthou, Ons amal is nie die selfde nie, as geen een mens wat precies die sêde as een is op hierdie aardpool nie. Ons elkeen het ons eie verwijsingsraamwerk, ons eie realiteit, ons eie wereldke van ons lewe. As jy bijvoorbeeld met hanekraai opstaan om jou huis te stofzuig voorwerk, lewe morgenoogend een half uur langer. Die plafoon gaan nie in jou kop ineen stort, om met jy nie hart aan die soeges nie. Lewe van nou of meer bewisselik, Voer jy vuil, maar plesierige kind raas oor sy smerige gesigie, dink oor die vreugde uit sy oogies verdwijn, het die laaste keer met dit gebeur het. Beplan jou dag so, dat jy het nie te vol geproep nie. Vet tyd vir jouself, reik is sleg rechtig aan die blomme in jou tyn. En onthou, geen mens kan oor nacht verander nie, dit neem tyd. Sê gris vir jou oorblifte man of vrou, jou verbaasde vriende en vriendinne, en verstomde collega's, dat die nieuwe meer ontspanne jy hier is om te bly. En onthoud dit, nie een van ons lewe in die selfde levensruimte, die sal een wereld nie, alke een het sy eie wereldkie, met sy eie voorkere, sy eie prioriteite, en sy eie ding wat vir hom belangrijk is. Wat vir jou belangrijk is, is nie vir jou lang so belangrijk nie, en andersom, so onthoud dit. Probeer jouself een bykie in die man of die vrou langs jy sy skoene sit en probeer met die oogwamie hylle die wereld om hulle bekyk daarna te kyk. Kom ons luister nog eens die muziek en ek het vir ons nog enekie van kookwater nie, is die, daar is een plant En bosmanland, kom ons geniet hom saam. Daar's vet plant en bosmanland wat my laat onthou. Daar's vet plant en bosmanland laat my dink aan jou. Daar's vet plant en bosmanland wat my laat onthou. Daar's vet plant en bosmanland laat my dink aan jou. As ek dink aan daai tyd, as ek dink dan hang my weer sommer uit. Daar's 'n vetplant en boesmanman wat my laat dink aan jou. laat my dink aan jou. Daar's 'n vetplant en boesmanman wat my laat dink laat my dink aan jou. Soos 'n my opkomt op, enzo, Ed Ly ek jou onthoud. Daar is het vet plant in Woosmanland, ek my laat onthoud, εί vet plant in Boosmanland, ek my denk aan jou. Daar is het vet plant in Boosmanland, ek my laat onthoud, εί vet plant in Boosmanland, laat my denk aan jou. Dan dan my laat hom het daar se vel plante 'n bosman laat laat my daar se vel plante 'n bosman man my laat hom het daar se vel plante 'n bosman man my laat het ek dink elke stuk ek doen elke stuk ek doen elke stuk elke stuk van jou is oulik daar se vel plant 'n bosman man my laat en kan Daai sit plant en busman laat laaf my den kan jou Daai sit plant en busman land my laat den kan jou Daai sit plant en busman land kan jou Daar sit plant en busman land my laat kom toe Daar is het plant in Boesmanland, laat my denk aan jou. Daar is het plant in land het my laat onthou. Daar is het plant in Boesmanland, laat my denk aan jou. En het jy al getrouw, hoe het jy man gevat? Ek ding nog steeds aan jou, elke keer as ek wat. En jy dag as jy oud is, en jy nog nie stout is, dan bel ek jou weer as ek nog nie kook is, in daar nog nie met jou fout is. Koekwater, my, dat is een vet plant in Boesmanland, en ek weet, daar is baie manne wat in die ook gaan slaap, as die hierdie ligie vervlaard vrou speel. Jy is ingeskakel by Netradio is aan jy keer aan my korie met my program Menslief, ek is lief vir jou. En ek het natuurlijk ook een splinte nieuwe product uitgegrawe wat ons bekendgestel het in die land en dit is Vieie Thee, dit is Koffiekraft se Vieie Thee. Hierdie donderdag om vier gaan ek bieke gesels oor koffiekraft, sy feie thee soos skakel 4 uur donderdag in, om te luister wat hierdie nieuwe thee vir mens kan doen, net so vannacht te noem, hierdie is een gezonde, kaffeehienvry alternatief vir koffie, en is ideaal vir diabete en mense wat so bieke moet breek anslaan met koffie, hierdie koffie is kaffeehienvry het is glutenvry Dis vry van geproceseerde suiker, vry van laktoose, vry van monosodiumglomatomaat, glum, vry van gemakelie en vry van giftige insectdoders en nog meer. So luister dit is vrijdag na my program uit die hart van die boer wat ons, wat ons gaan gesels oor hierdie nieuwe vye koffie. Dit is donderdag middag om vier, jammer. So skakelgeris in Kairzand my donderdag om vier hier. En ek vertel jou alles wat jou moet weet oor hierdie fije koffie. En natuurlijk het ek ook die bemerkers daarvan in die atelier donderdag, dan kan ons heerlik gesels daar oor. Maar ons kyk verder na my program Meslief, ek is lief jou. is lief jou en ons geselfs oor perfectionisme, en dan onthou ook, as jy, bietje in depresie verval, praat daar oor, wanneer as jy nie daar oor praat nie, dan sal jy ook nie, van daardie gevoelens, ons sla raak nie, nie nie hulp kan kry nie, ons gaan bietje vrijdag kyk na, depresie en, hoe mens oor depresie kan kom, en hoe mens, een gesinslid, of familie, familielid, wat aan die presie lei, een beetje kan help. Onthou, bly ingeskakel, keir saam met ons, is daar nie, programme, lewe op die licht is nie, is daar altyd, een lekker muziek, saam saamgekeir kan word, en natuurlijk vanavond, om Sieweris Doktertini, eiders op die licht met, sy program Meditation, daar die kost vir die seel, skakel geris in, en keir saam met hom, en, kry een bykie kost vir daar die siel, en mens het so bykie kost vir die siel nodig van tyd tot tyd, so keirger is saam. En keir ook gesaam op ons webwef daar, gaan na www.netradiosa.co.z daar, en gaan loor bykie rond daar, daar is, potgooie ook, as jy daarke program gemis het, of as jy, wie na een program wil luister, gaan loor bykie rond, luister weer na die program, want ons het, het speciaal vir jou op die potgoois as so jy weet daar al kan luister. Gaan hou van ons Facebookblad, gaan sluit aan vir ons Facebookgroep, ons het drie Facebookgroep, een vir skryvers en dichters woord, ons woordkins Facebookgroep, en ons het ook een van ons kunstenaars gaan slut aan daar as jy 'n kunstenaar is sit jou nuwe musiek daar op sit daar YouTube video's daar op dat ons daarna kan kyk sit jou programme daar op wat jy waar jy optree en wanneer jy optree sit dit op ons groep en keer saam met ons daar en as jy dit ons geselsgroep of ons gewone groep gesels daar ons is nie altyd op die groep nie maar as jy Well, ons samengezels kan ons daar saam keir en ook op ons Skype groepie, ons Skype klits groepie, gaan na Skype soek net net radio Skype klits en klits samt ons daar. Indien je wil adverteer by radio of indien je program wil borg, ons is natuurlijk op soek na borge. En as jy wil adverteer advertenties, dis die beste ding om die kieberuimte te adverteer, is oor internet radio. So op die webbladde onder die hoofie kontak ons, is daar een vormpie wat jy kan invul. En selfs onder op die webblad is daar een whatsapp tekenkie, klik daar op en stuur vir my boodskap met jou naam en jou onderwerp. Die boodskap kom direct by my uit en ek sal jou kontak en ons kan gesels. En as jy jou bescheid na die volgende vlak in die kieberuimte wil neem, kontak ons geris, Ek kan vir jou een webwerf bouw, vir jou domein reel, en ook ‘n gratis SSL sekuriteitsysteem bewerf sodat werf, so jy een winkelkie kan opzet, en veilige betalings neem, en natuurlijk penaliseer Google jou, en die jou webwerf nie een SSL systeem op het neem. Plaas om jou webwerf gratis oor na ons hosting maatskapie, use as services, en kryf vir jou een gratis SSL systeem, kontak mykori, of jy wyl met boel van die kontakforum of WhatsApp of 'n e-posjie by Corribet Net is opens, jy openseta en ek reël dit vir jou. So kan skames nie, kontak my daar. En ter terugkom na die borge toe, daar is spesiale parkiete waarmee jy natuurlik broodstelling in die kieberuimte kan kry met een boordskap vir program. Natuurlijk het ons na fondse nodig om aan ons programme te doen, ons oorhoorse kostes te dek, alles op die oomlik word het ons eie zak uitgedek en ons adverteerders en borge, so indien jy talke programme het wat jy die lig wil laat sien, kontak ons, borg die program en ons sit vir jou, jou program op die lig om die wereld daarbuiten te bereik. En natuurlijk, indien jy jou eie program wil aanbied, indien jy jou droom wil waarmak, of jou stem oor die radio te wil hoor, bedryf jou eie bezigheid, wat jou bezigheid daarbuiten bemerk, jy kan dit doen met jou eie program, het jy een interessante stokperkie, of hou jy daarvan om te kook en te bak, droom jy daarvan om 'n om omroeper te wees, wil jy pret hee, of het jy drome wat jy wil bewaar het deur jou stem op die ligte hier is jou kans nou kon ek meen ek help jou om jou eie programme by die radio te begin stuur my WhatsApp boodskappe direk van die webwerf af of stuur my e-posie by Corrie by Net Radio is opensie op of stuur sommer vir my 'n boodskapie deur die kontakvormpie daar Ek wil ook net noem, ons radio raak nie betrokke by politieke of goedsdienstige argumente nie. Die artikels in materiaal gebruik in ons programme is nie noodwendig die siening van die betrokke omroeper of die radiostasie nie, maar die van die artikel of die berichtskryver en die radio gee berichte nie steers ontvang en is neutraal van enig politieke groep of agenda. Geniet jou dag saam met ons, geniet jou aansaam met ons, so ek sê das altyd hier, ek op die licht en onthou om 7 uur vanavond Dr. Tini Eilers met Meditation Op hierdie noot gaan ek jou groet een liefdelijke onverder en ek speel uit met groenblare dier toe kom my Pieta was een wevenaar, oor so diep in die zestig jaar. Sy vrou was kaas drie maanden dood, Toe was al Pieta weer in die noot, Wat die ouwe boek lijk moos groenblare. Groenblare, groenblare, Wat die ouwe boek lijk moos groenblare. Ootan is moos klaar. Alternaar wat die ou bokke like mos groen blare, groen blare, wat die ou bokke like mos groen blare, oulanne huis mos klaar. Die dag van die begrafnis van sy vrou was op die dag Het was groot, sy hart so seer En die graf woe sprang, hulle moes net keer Want die oude boek like moes groenblade, groenblade Sene, vlam en vuur, ruk hier daarna, wat sy hoor nie meer